En hundraåring 1953 i OD, sångsällskapet Orfé i Drängar, den också internationellt välkända kören från Uppsala, inför jubileumskonserten repeterar kören under ledning av dirigenten Hugo Alvén. Jag vill säga det att, som ni vet, har jag två sätt att slå av ett akord. Det ena sättet som jag använder mest, jag håller handen så, så att det är ett gap mellan tummen och pekfingret. När jag kniper ihop dem, då ska alla rosenläppar smälla ihop så ohörbart som möjligt. Men då blir det som en yxa farre, det där. Ofta ligger jag kvar med han i luften för att bluffa för publiken. Alltså så gör jag. Och så sänker jag hand långsamt. Då frågar man, hur fan kan du. Han slutar. Ja, det är deras sak och inte min sak. Det andra sättet att slå av, det är det vanliga orkesteravslaget. Så, med bägge hän, händer ibland, med den hand ibland, med det där rumslaget betyder alltid samma sak som det där. Men det här gör mindre väsen ut sig. Jag talar om detta nu för att det var några som dog kvar för länge på tåten där. Nu tar vi för sista gången. Och i de tåten, det ska vara sju gånger svagare än vad ni nu kör. Sju och en halv. Riksdagen godkänner i maj den lag om allmän obligatorisk sjukförsäkring som antogs redan 1946. Lagen skulle ha trätt i kraft den första juli 1951 men reformen uppsköts två gånger. Den nya lagen ger en obligatorisk sjukpenning där storleken bestäms av den försäkrades inkomst. I maj höjs också folkpensionen med 25%. Därmed får en ensamstående pensionär 1750 kronor. Och ett gift par får 2800 kronor om året. Högsta beloppet för enkelpensionen och höstutläget höjs till 1050 kronor.